și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă întâmpli, noi ascultător ascultători, preotul Valeriu, cu ocazia lecțiunii i 070 și 3. Lecțiunile noastre cuprind un mănunchi de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, așa după cum Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească prin Duhul sau ce spun pe preotul nicuriță să le alcătuiască. În felul acesta textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 25 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, verset pe care îl vom citi după ce mai întâi citesc un scurt paragraf dintr-o carte intitulată Puțul și împărțirea de greu”, care prezintă 57 de predici ale Sfântului Ioan Gură de Aur. La pagina 170. Subtitlul cuvântul 18 pentru pocăință și prin câte echipul se isprăvește pocăința cea adevărată Citim următoarele A pus ziua, zice Dumnezeescul Apostol, pentru care va să judece lumea cu dreptate Acesta este un citat din cartea Faptele Apostolilor Aceasta s-au zis către atenieni, dar vremea este să se zică și către noi Pentru că toți pretutindenea trebuie să ne pocăim fiind care rânduit ziua într-o care va să judece lumea, adică oamenii. Deci, să ne pocăim, că negreșit trebuie să ne judecăm, că de nu am viat Hristos, nu ne vom judeca, iar de am viat, negreșit ne va judeca, că despre aceasta, că spre aceasta și-a murit și-a înviat, ca să stăpânească și pe cei morți și pe cei vizice. Și iarăși, că toți vom sta înaintea divanului lui Hristos ca să ia fiecare după cele ce a lucrat. Deci, să nu socotiți cotiți că acestea sunt numai cuvinte, pentru că iată că a pomenit și de învierea tuturor, că nu în alt chip se judecă lumea. Iată, iubiți ascultători, că Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din stâlpii bisericii ortodoxe, îndeamnă sus și tare pe fiecare să se pocăiască, să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu, că va fi o zi de judecată. El nu ne amintește nimic aici cu privire la faptul că după ce am închis ochii ne mai putem pocăi, el spune, la fel ca și Scriptura, ne arată adevărul Scripturii, că acum, trebuie în viața aceasta de acum să ne pocăim. El vorbește exact despre pocăință. Așa că n-ar trebui să ne mai sune deosebit cuvântul de pocăit și n-ar trebui ca sub acest cuvânt să disprețim alte secte religioase și să spunem că este pocăit. Din potrivă, ar trebui ca noi înșine, urmând învățăturile Sfinților Părinți, care se întemeiază pe Scriptură, noi înșine să ne pocăim și să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Dumnezeu în ziua judecății cea mare, când fiecare va da socoteală, așa cum spune el în fața divanului lui Hristos, de felul cum a lucrat. Am lucrat după Scriptură, am lucrat după îndemnurile lui, am urmat călăuzirea Sfântului Său Duh, atunci El ne va chema și ne va binecuvânta și ne va răsplăti. Iar dacă nu ne-a păsat de Sfânta Scriptură, ci am lucrat după cum ne-au învățat anumiți oameni, am lucrat după cum am pomenit în tradiții fie cât ar fi ele de socotite de sfinte, dacă nu ne-am ținut de Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, potrivit acestor învățături despre care am citit, vom avea de suferit pagube și nu ori de care, ci pagube veșnice. Amintesc încă o dată cu ocazia aceasta, că Sfântul Apostol Pavel ne spune în epistola sa către Galateni, că dacă ei înși, spune Pavel, dacă noi înșine, adică ei apostolii, am venit să vă propovăduim o altă evanghelie decât aceasta. Sau chiar dacă un înger din cer ar îndrăzni să vă spună o altă evanghelie, să fie anatema. Iată, iubiți ascultători, cât de important este capital pentru noi să avem mare grijă, să nu ne depărtăm, depărtăm cu nimic de Sfânta Scriptură. Spune Domnul Isus că cerul și pământul vor trece, dar din cuvântul lui o iotă nu va trece. De aceea trebuie să avem mare grijă. Ne bucurăm și slăvim pe Dumnezeu pentru toți Sfinții Părinți care au fost înainte și pentru cei care sunt și astăzi și care ne ușurează înțelegerea tainelor Evangheliei, dar să avem o mare grijă, ca nu cumva să luăm din partea lor care oameni sunt și ei ca și noi, vreo învățătură care nu are un temei, un suport temeinic și solid în Scriptură. Dacă vrunea din învățăturile lor nu ni se par suficient de clare, nu le găsim un corespondent în Scriptură? Să le lăsăm la o parte. Însuși, Sfântul Ieronim, unul din Sfinții Părinții ai Bisericii, a spus lucrul acesta că să luăm din scrierile lui tot ceea ce se potrivește cu Scriptura, restul să le lăsăm la o parte. Așadar, iubiți ascultători, ne bucurăm și de scrierile acestea, care întăresc adevărul Scripturii și într-o oarecare măsură ne le aplică pe înțelesul nostru. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că încă o dată ne-ai făcut cunoscut, că va fi o zi a judecății și ne-ai arătat din nou că astăzi, aici pe pământ, acum este momentul să ne punem viața în rânduială și să ne pocăim. Binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului acestuia cu lumină asupra nevoii de a ne pocăi. Ajută-ne apoi ca rezultat al acestei lumini să ne pocăim și să trăim o viață spre slava ta și binele nostru veșnic. Amin. Ce jert păscumpul tată A, A pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate fi în zadar Nu uita, nu uita Azi la pus la poate harul tău fi dus. dacă nu l-ai primit încă pe domnul Hristos grăbește te iubite ascultător pocăiește-te cum ne învață și Sfântul în gură de aur adică termină cu trecutul tău Predă-te domnului Isus Hristos și lasă-L pe El să lucreze în viața ta. Iar dacă te-ai predat, trăiește, la fel cu Domnul Hristos, trăiește în așa fel încât să fii convins că atunci când te va chema la judecată și îți va cere socoteală, vei putea să stai în fața Lui și să-i spui că prin mila și harul Tău, Doamne, am lucrat după cuvântul Tău. De aceea să ne grăbim, iubiți ascultători, să citim în fiecare zi Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, să ne rugăm, și să trăim apoi potrivit ceea ce am citit prin Harul și puterea Duhului Său cel Sfânt. Apropiindu-ne acum de lecțiunea noastră de zi, am spus că ne aflăm în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, versetul 25 pe care îl citesc. Și după ce l-au găsit dincolo de mare, ei îi spuneau, Rabi, când ai venit tu aici? Iată un gând duhovnicesc pe marginea acestui verset. Domnul Isus, felul lui de a fi, adevărul lui, nu se află amestecat în marea lumii păcatului și a minciunii. El este dincolo de ea, dincolo de concepțiile și rânduielile ei. Pocăință tocmai aceasta înseamnă să renunți și tu la toate concepțiile tale și ale lumii din jurul tău și chiar ale partidei din care faci parte dacă acestea nu sunt conforme Scripturii, să treci dincolo de ele și să le accepti pe ale lui Hristos. Asta înseamnă pocăință. Să faci un început nou cu El. Lumea are felul ei de a fi, felul ei de închinare, felul ei de cunoaștere a Lui Hristos, care nu are nicio legătură cu adevăratul Hristos, a cărui împărăție nu este din lumea aceasta. Cine vrea să găsească pe Domnul Isus în lume, în felul lumii de închinare și de gândire, își risipește, își irosește timpul în zadar. Nu căuta pe Iisus în locuri în care nu se află El. Nu-L căuta în înțelepciunea omenească, pentru că El este dincolo de ea. Nu-L căuta în artă și în știință, pentru că El este mai presus de acestea. Nu-L căuta în problemele economice și politice ale omenirii, căci El nu are nicio legătură cu ele. Nu-L căuta în religiile lumii, mai mici sau mai mari, mai noi sau mai vechi, căci toate sunt lucrări ale omului, și el nu are de-a face cu ele. Caută-l dincolo de marea lumii, dincolo de orice tabără, dincolo de orice poartă. Caută-l în sinceritatea credinței, a pocăinței și ale pădării de sine și îl vei găsi. Caută-l în cuvântul său scris în Sfânta Scriptură și îl vei găsi. Caută-l în odeița ascunsă a rugăcinii fierbinți și îl vei găsi. Caută-l cu toată inima dincolo de orice închipuire sau care omenească și îl vei găsi. El se descopere căutătorului sincer, care nu urmărește niciun interes, decât aflarea adevărului. În versetul 26, Domnul Isus dă un răspuns acestor oameni, care se uită mirați la el și nu înțeleg cum a ajuns el aici. Iată ce le răspunde. Drept răspuns, Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Iubiților, cine nu caut adevărul de dragul adevărului, ci are un interes oarecare, acela nu va ajunge niciodată la adevăr. Nici chiar pentru interesul mântuirii nu trebuie să caut adevărul, ci pentru adevărul însuși. Sfaturile pe care le dau diversele filozofii, spune filozoful Lucian Blaga, se reduc la unul singur, și anume, trăiește pe un plan de cauze, nu pe un plan de ocazii. Bun lucru făceau noroadele căutând pe Isus, însă cât preț avea această căutare, atârna de pricinile care le făceau să-l caute, lucru pe care Domnul l-a scos la iveală. Mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. S-ar fi cuvenit ca iudeii să caute pe Domnul Isus, pentru că el făcea semne și minuni nemaipomenite, iar prin aceasta dovedea că el este trimisul lui Dumnezeu și fiind trimisul lui Dumnezeu să-l urmeze. Dar ei nu se închiseau de lucrul acesta, ci se gândeau să-și mulțumească nevoile firești. De atunci și până astăzi, oamenii nu s-au schimbat. Dacă ar putea să aibă de la Dumnezeu împlinirea trebuințelor lor egoiste, ar fi mulțumiți cu el. Când însă el le dă un mântuitor din păcat, rătăcire și moarte, ei nu-l mai vor. Subliniem gândul acesta. Cine caută pe Domnul Isus pentru altceva decât pentru a-l urma așa cum este el, acela nu-l va găsi niciodată, iar viața lui va fi fără pace, fără echilibru și fără bucurie. Adevărata căutare a Domnului Isus este atunci când îi, când îi cauți voia, Lepădându-te de tine însuți și de tot ce ai avut înainte. Nici chiar gândul să-l ajuți în lucrare să nu te îndemne să-l cauți, ci caută-l pentru împlinirea voiei sale. Atunci el ți se va descoperi și te va pune și în lucrarea sa. Dacă Domnul Dumnezeu ne cere aceasta nouă, ne cere tot după modelul Domnului Sus. Și dacă el nu se lasă găsit decât dacă îl căutăm în felul acesta total dezinteresat și lepădându-ne total de noi, este pentru că el la rândul său a făcut același lucru. El a spus când a venit în lume, iată vin să fac voia ta Dumnezeule, punct, atâta tot. Domnul Iisus a venit în lume să facă voia lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine, cum ni se arată în filipeni, și-a lăsat toată slava sus, a luat chip de rob. Și s-a făcut asemenea oamenilor și s-a făcut ascultător, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El s-a lepădat de tot, absolut, la modul absolut desăvârșit de sine însuși, de aceea și nouă ne pretinde același lucru. E deja destul de mult pentru noi că se pune pe un plan egal cu noi. Și dacă El s-a lepădat de firea Lui bună și ascultătoare și minunată, cu cât mai mult trebuie să ne lepădăm noi de tot ceea ce este în noi rău și chiar și bun. Căci cine poate avea dintre noi noțiunea bunului când noi suntem născuți în rău? De aceea trebuie să ne lepădăm total de noi, cum s-a lepădat și Domnul Isus. și după cum a zis El, eu nu fac nimic din mine însumi, nici noi să nu mai facem nimic, din noi înșine, ci numai, el zicea, eu fac numai ce văd pe Tatăl făcând. Și noi să facem la fel, numai ce vedem pe Tatăl făcând, cons consultând voia Tatălui mereu în Sfânta Scriptură. În felul acesta, dacă noi trăim, așa cum a trăit și Domnul Isus, din viața noastră, supusă voiei lui, lepădându-ne de tot ce vedem noi, el va putea să lucreze prin noi lucrări mari și minunate, cum a lucrat și prin Domnul Isus, care în trei ani și jumătate... A făcut atâtea minuni și atâtea semne încât, spune Apostolul Ioan, la sfârșitul cărții vom vedea, că dacă s-ar fi scris toate lucrurile care le-a făcut Iisus, cred că nici în toată lumea aceasta n-ar încăpea cărțile în care s-ar fi scris. Iată deci ce lucrări mari poate să facă Dumnezeu și minunate și bogate într un om care se predă în totalitate lui. În versetul 27, Domnul Iisus, după ce mai întâi i-a mustrat în versetul 26 că îl căutau pentru pâini, acum le spune în 27 pentru ce să-i caute și spune așa Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da fiul omului, căci tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe el l-a însemnat cu pecetea lui. Omul este o ființă care, datorită faptului că Dumnezeu a sădit în el rațiunea, mintea care judecă, lucrează ca să câștige valori. Toată viața lui și-o cheltuiește în vederea acestui lucru. Există două feluri de valori, valori trecătoare și valori veșnice. Zice un aforism tibetan în felul următor. Știința care te învață carte și meșteșuguri este numai știința pentru câștigarea bunurilor trecătoare, dar știința care te învață eliberarea de patimi și de existență lumească nu este oare adevărata știință care îți dă viața veșnică? Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, spune Domnul Isus, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Prin cuvintele acestea, Domnul Isus nu ne îndeamnă la lene și la sinuciderea trupească. Nu ne dă o poruncă împotriva legii vieții fizice trupești, ci ne arată adevărul cu privire la amândouă laturile vieții, adică cea trupească trecătoare, cât și cea duhovnicească cea veșnică. Viața trupească trecătoare este numai un mijloc pentru câștigarea vieții veșnice. Este o posibilitate care ne ajută să câștigăm viața veșnică. Muncim ca să păstrăm viața trupului, dar numai ca să o punem în slujba vieții veșnice, nu să ne facem din trupul acesta ținta plăcerii pământești. Trupul trebuie să fie robul Duhului, a firii celei noi, care este de natură veșnică. Trupul trebuie să deservească interesele sufletului nostru, nu sufletul nostru să deservească interesele trupului. Căci dacă nu este așa, mâncarea trupească pe care o agonisim cu atâta trudă este o luptă zadarnică împotriva morții care nu poate fi înlăturată. Orice mâncare trupească este pieritoare și nu slujește decât un timp ca să ne țină viața aceasta trecătoare, de aceea nu trebuie să facem un scop din ea. Noi trebuie să mâncăm nu pentru plăcerea trupului, ci trebuie să mâncăm pentru întreținerea trupului în așa fel, într-o stare care să ne ajute să găsim și să moștenim viața veșnică. Este însă o altă mâncare și aceea este nepieritoare. Ea lucrează pentru viața veșnică. Această lucrare este Domnul Iisus Hristos însuși, cum arată în versetele care urmează. Domnul Isus este una cu cuvântul său. Cine se hrănește în mod duhovnicesc cu cuvântul său cu Sfânta Scriptură, acela crește, se întărește și se luminează pentru viața veșnică. În felul acesta, Domnul Iisus ia chip în noi, iar felul său de a fi ne din ce în ce mai mult și ne stăpânește. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, spune Domnul Iisus, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vi-o va da fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe el l-a însemnat cu pecetea lui. Tot ceea ce nu rămâne veșnic are valoare mai mică, mult mai mică decât ceea ce durează în veșnicie. Mintea sănătoasă îți spune pentru cine să-ți cheltuiești mai mult forțele tale fizice și spirituale. Îți spune după ce valori trebuie să alergi necurmat. Dar nu numai rațiunea ta îți spune adevărul, ci iată aici îți vorbește însuși Domnul Isus și te îndeamnă cu putere și limpezime. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Cu tot atâta putere și limpezime, spune și Sfântul Apostol Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre lucruri pieritoare, ca să nu ne legăm inima de ele, ci să lucrăm pentru ceea ce rămâne veșnic, oare nu intră aici și grupările Partidele religioase pentru care se lucrează atât de mult? Oare rămân acestea în veșnicie? Vor mai fi acolo catolici, ortodoxi, protestanți, baptiști, oastea Domnului, creștini după Evanghelie și așa mai departe? Nu. Domnul Isus a rugat, dată vreau ca toți să fie una, după cum noi suntem una. Să nu se înțeleagă însă greșit, pentru înălțarea Domnului Isus și a jetfei sale. Pentru vestirea cuvântului său scris în vederea mântuirii păcătoșilor, pentru cunoașterea trupului lui Hristos, biserica una și vie, pentru recunoașterea și desăvârșirea unității copiilor lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce este cerești și sfânt, pentru mărturisirea cu foc a făgăduinței venirii Domnului Isus, pentru înflăcărarea dragostei între credincioși și față de toți oamenii, pentru toate acestea, da, trebuie să lucrăm necurmat cu toată ființa noastră. Aceasta este lucrarea la care suntem chemați toți cei născuți din Dumnezeu prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Această lucrare vine din Dumnezeu și merge spre Dumnezeu. Ea nu este supusă în ci trăiește veșnic spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea tuturor făpturilor. Toți cei care ne rugăm pentru unitatea bisericii, cum s-a rugat Domnul Isus, să fim siguri că ne rugăm pentru lucru care îl interesează direct pe Tatăl. Și dacă Domnul Iisus a rugat, rugăciunea Lui este ascultată și suntem convinși că suntem una și noi cu El în rugăciunea Lui și prin aceasta devenim una cu El în interesele Lui. Deci să ne rugăm și să luptăm pentru unitatea tuturor credincioșilor de pretutindeni sub singurul steag și nume care este Domnul Iisus Hristos. Cine rămâne în Hristos, în felul Lui de a fi... Cine rămâne și trăiește felul de a fi al lui Hristos, lepădare totală de sine și cinstire numai a slavei lui Dumnezeu, acela va lucra ca Hristos, adică pentru ceea ce rămâne veșnic și va lucra tot timpul. Cine mănâncă mâncarea veșniciei pe Hristos, pâinea veșnică, acela trăiește veșnicia încă din viața aceasta vremelnică și se bucură de roade care rămân veșnic. El este pe cet lui de Dumnezeu așa cum este pecetului Domnul Isus, Fiul Său. Binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul Isus Hristos, Fiul Său, acum și în veci. În versetul 28, după ce Domnul Isus îi îndeamnă să lucreze pentru mâncarea veșnică, ei, noroadele, i-au zis lui: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iată o mare întrebare. Ca să poți săvârși lucrarea lui Dumnezeu, Trebuie mai întâi de toate și de orice să fi născut din nou prin credință din Dumnezeu, adică să ai firea, să ai natura Lui. După aceea, să primești în tine pentru totdeauna voia Lui Dumnezeu și să rămâi sub călăuzirea necurmată a Duhului Său Cel Sfânt. În lucrarea sa duhovnicească, Dumnezeu nu pune oameni firești și nici pe fii neascultători. Cum ar putea El încredința tainele sale, vrăjmașilor săi sau celor care nu-i primesc mai întâi voia Lui? Domnul Isus a săvârșit lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ pentru că mai întâi a primit în întregime în El voia Lui Dumnezeu. Așa se vede la Evrei 10, la Ioan 4 și în alte părți. Cine vrea să facă lucrarea Lui Dumnezeu, Trebuie să înceapă întâi și întâi cu credința în Domnul Isus, cu pocăința adevărată, așa cum ne învăța și Sfântuia în gură de aur, cu lepădarea de sine și de tot ce are, cu nașterea din nou și cu primirea voiei lui Dumnezeu în toată ființa lui. Fără împlinirea acestor condiții, Dumnezeu nu îl primește în lucrarea sa, pentru că nici nu o poate să vârși. După ce mai întâi ești tu lucrat de Dumnezeu, poți pe urmă să faci și tu la rândul tău lucrarea Lui. Poți să aduci pe alții la Hristos dacă tu ești mai întâi venit la Hristos. Nu poți aduce pe nimeni acolo unde nu ești. Poți să faci pe alții să creadă în cuvântul lui Hristos? Dacă tu mai întâi crezi și asculți acest cuvânt, ca să faci lucrarea vieții, trebuie să fii viu. Cuvântul ne arată că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre. Dacă El ne-a înviat primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, da, atunci putem să lucrăm pentru El. Acestea sunt legi peste care nu se poate trece și Dumnezeu a îngrijit, ca logica noastră umană, rațiunea noastră să fie suficient de limpede și de capabilă să prindă înțelesul acesta și să le accepte ca reale, ca adevărate. Adevărul este simplu pentru cei cu inima curată și simplă. La această provocare, la această întrebare de fapt a noroadelor, ce să facem ca să săvârșim lucrarea lui Dumnezeu, Domnul Iisus se grăbește și le răspunde în versetul următor, la versetul 29 din Ioan 6 și spune Iisus le-a răspuns Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Iată iubiți ascultători, limpede, simplu și puternic este adevărul lui Dumnezeu. Numai cine nu vrea, nu îl primește așa cum este scris, ci îl răstălmăcește pentru că așa îi place, dar din nefericire spre pierzarea lui. Lucrarea lui Dumnezeu, deci, începe cu credința în Fiul Său, Isus Hristos. Credința, după cum ne învață însuși Domnul Isus, este lucrare, nu-i numai gândire și teorie. Credința lucrează în inima omului care a primit-o o nouă viață după chipul Domnului Isus în care crede. Cine spune că crede în Domnul Isus, dar nu se văd în el chipul, trăirea și felul de a fi a lui, este un mincinos. Credința adevărată te mută dintr-o stare într-o altă stare. Te mută din împărăția lumii păcatului și arătăcirii în împărăția sfințeniei, a adevărului și a dragostei lui Dumnezeu. Te face un om nou, ceresc și veșnic. Cum stau lucrurile cu tine, iubite ascultător? Cum stau lucrurile cu mine? Cum stau lucrurile cu noi, cei care ne numim credincioși, indiferent de care alt numea mai pune? Se vede în noi trăirea cea nouă. Se vede noi modelul de viață al Domnului Iisus Hristos? Să fim serioși cu noi că ce este în joc veșnicia noastră. Cu această atenționare și chemare spre o reflectare serioasă asupra veșniciei noastre, anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I073, care vă vine cu dragoste și cu bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Iar acum, iubiți ascultători, haideți ca cele aproximativ două minute care ne-au mai rămas disponibile să le folosim dând citire unei poezii al cărei titlu este De câte ori privirea? De câte ori privirea mi se înalță înspre zare? Spre bolta cea albastră a cerului înalt, mai tare simt în mine dorința arzătoare să ajung în țara păcii la țărmul de smarald. De câte ori lumina deschide o fereastră prin norii de un colț de cer senin, mai bine știu cum Domnul în încreștarea noastră aduce pace în suflet prin harul său divin. De câte ori în iarbă văd flori de asomie călcate în picioare, strivite, parfumând, pricep cum face domnul balsam de bucurie când lumea ne trântește cu ură la pământ. De câte ori văd salbe de perle sclipitoare născute în adâncuri de răni și pătimiri, mai bine văd cum domnul lucrează în fiecare prin suferinți tăcute Cununii de străluciri De câte ori văd vesel un fluturaș cum zboară, zglobiu din floare în floare în chipeșul veșmânt, știu bine că stăpânul aripile mi măsoare ca trupul meu cu slavă să iasă din mormânt. Amin.